чи можу навіть побігти, коли капо лупить мене кутим чоботом, ще тягаю нагору мерзлу землю, і мій серцевий м'яз ще працює, коли я врубуюсь важким кайлом у грунт. Звідки беруться ці кляті 2200 калорій? Я матеріаліст. «Як матеріаліст я розумію, що моє існування за всіма біологічними законами мало урватися ще рік тому. Але я живий, панове!» «Слухайте, пане Герхарде, мене охоплює дивне почуття. Мені здається, що я вічний, незнищенний представник свого народу в цьому світі. Хоч часом у хвилини розпуки і зневіри вважається, що вже немає і не буде Ярополя» бо пісень наших, що є тільки ця засніжена країна, обгороджена колючим дротом, похмурі вежі, кулемети, лайка блокфюрерів. А потім гордість і гнів охоплюють мене, я розумію, що повинен лишитися живим, як остання зернина пшениці в генетичному банку інформації, бо інакше загине мій народ». Литить туди Марс попелем розсіється по вітру, так що й згадки по нього не зостанеться. Я, звичайно, розумію, що все це маячня, що Єропіль живий, і богунка є, і народ мій житиме, армія наша б'ється на смертельних рубежах і що ми переможемо вас, переможемо, розумієте, пане докторе, але не можу я відмовитися від своєї ідеї фікс. Нібито я той, хто несе. «Відповідальність перед історією за збереження свого народу, і тому я мушу вижити, чуєте, мушу? Але я не знаю, де беруться ці 2200 калорій. Хто їх дає мені? Який Бог, яке енергетичне диво!» Тоді починає говорити доктор філософії пан Герхард Щульпнаг. Його слова врубуються в морозине повітря, мов Кайло. Він нічого не тямить у всіх цих енергетичних розрахунках, і як справжній католик він вірить, що Бог є. Отже, пан професор Холодний для нього нічого нового не відкрив, хоча і дивні калорійні функції він приписує Богові. Підозріло дивні. Але Герхард та Штюльп Нагеля дуже засмучує і дратує інший аспект професорових міркувань, а саме. Зловтіха з тимчасових поразок німецької зброї. Він, Герхард Штюльп Нагель, як щирий патріот своєї великої батьківщини бажає своїй армії перемоги. Лише перемоги. Німецькі армії повинні будь-що підкорити азіатів. Тут зрештою йдеться не про маленьке мікроскопічне існування доктора філософії з Гейдельберга, а про перемогу великої ідеї, якій доктор віддав усе життя задля якої якщо треба готовий вмерти тут у цьому паскудстві, аби тільки велична державна ідея утвердилася на Дикунських східних просторах. Так, він, Герхард Чюльп Нагель, переконаний нацист. Те, що він поневіряється тут у цьому собачому лайні, прикрий випадок, наслідок злочинних інтриг певної особи Альфреда Розенберга, його особистого ворога, що збочив справедного націонал-соціалістичного шляху. Він, герхар Щульпнагель, може тільки пошкодувати, що не працює нині на переможених територіях вільня безсмертної германської ідеї. Тут обличчя доктора філософії вкривається ще глибшими тінями. Він скидає з себе смугасту блазинську безкозирку, і якби було світло в цьому крижаному колодязі, може й помітив би професор холодний невеличкі рум'янці на нордичних вилицях Щульпнагеля. «Україна!» – вигукує щульпнагель, вимахуючи сухенькими кулачками. «Нам, переможцям, не потрібна ваша безглузда етнічна група, ваші бундючні салоїди, ваші вперті, як воли хлібороби, ваші діти, жінки. Навіть ті, хто сьогодні вірує правду і служить нам, навіть волей, нам не потрібні». От кого-кого, а цих запроданців, я знаю, знаю, чого вони варті, ці дрібні інтригани, уроджені зрадники. Як ви знали, скільки бруду й доносів я прочитав, як ці емігранти ненавиділи один одного, як бажали вони один одному нещастя і в тому, що я, безневинно постраждавши, я гнию в цій ямі, винен ваш народ. Мій народ? Холодний, двухає на задубілі пальці, клинучи себе за те, що зв'язався з цим навіженим. «Так, ваш народ, бо я написав доповідну на ім'я фюрера, який викривав Альфреда Розенберга як зрадника і відступника». «Бо саме Розенбургові належить ця меркантильна ідея залишити в живих кілька мільйонів українців на захоплених нами землях з тим, щоб перетворити їх на рабів. Я виступив рішуче проти. Проти! Жодного з вас не можна лишати в живих! Жодного!» Похмуро згорбившись, слухав це божевілля професор Холодний. Чомусь накинулися йому на думку слова улюбленої пісні. Їхав козак за Дунай, сказав дівчині прощай, прощай, прощай, прощай. У цій доповідній я пропонував фюреру випалити все жиле на ваших землях, залишити зону пустелі.